Іван Франку. Човен. Хвиля радісно плюскоче та листиться до човна. Мов, дитя цікаво шепче і розпитує вона. Хто ти, човне? Що шукаєш? Відки і куди пливеш, І за чим туди шукаєш? Що пробув? Чого ще ждеш? І повзелений в очовен, і воркоче, і бурчить. Відки взявся я, не знаю. Чим прийдеться закінчить? Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене, хвилі то життя, то гріб мій, пестичі і смерть моя. Понад власним гробом вічно ховзаюсь тривожно я. Поки лиш живу правдиво, поки гріб той пімнув, Вітер гонить, хвиля ломить, і я вже на дно пішов. Що ж тут думать, що тужити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати нас держить, як їм там тре, а в кінці мене цілого знову до себе відбере. Що ж тут думати, тримає, то тримає, а візьме, то візьме ні всім, ні в тому не питатиме мене. Непогідний, несвобідний день мій, вік мій, жий та й гинь, все одно». Шукати цілі вік борись, плисти не кинь. Хвиля весело плюскоче та листиться до човна, ніжна, мов дитина, шепче і пришіптує вона. Човни, брате, втіх шукати серед смерті верх могил, все ж не горе. Глянь на море, кілько тут несе світрил, Не один втонув тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув і дійшов же до пристані. Та ніде той не дійде, хто не має цілі. Човен, як пливеш, то знай же де. Та ж не все бурхає море, тихий буває частіш, Та ж і в бою не всі човни гинуть, тимся ти потіш. А хто знає, може в бурю іменно спасисься ти, може іменно тобіся вдасть до цілі доплести.